تو تھمارتا را خلا ننہ تڑیا تھمارتا رو تا لگواروں کا اجمی ملزو اوزان پویا کا انو دیا خواہ پنی کی ملشک تھمارتا رو لازی ایک باتین گو رو لازی صورت المنافقون آیات چون ساٹھ تریس نمبر صورت تخب ترکیب کی او پلوزول کی ایک سو چار نمبر پست سور او داوله سوره منافقان لبمنافقون الکذجرن بیا غیتاخا بلی دا پویګی سری درټل او زجرونا ارابات مخکی سورات کې ترغیب او انفاک تا لبدی سورات کې الله زجر ور کوي اغا کو تا چې غی انکار د انفاک او قتال فی سبیل الله نکای ذرو کو غاندی بلی خبره پویګی در الټاره نمبر 4 ابا د 18 78 19 فوری 23 بسم الله الرحمن الرحيم خاص پمداد د نوم د الله چې عام او خاصه رب علي کوي شروع کو په سوره الولاقون کې يا اي الذي الله الرحمن الرحيم خاص پمداد د نوم الله چې عام او خاصه رب علي کوي شروع کو په سوره منافقين کې اعزاج المنافقون قالوا جراشدت المنافقات قاتل منافقان قالوا ويغينجدوا من قوايك انك لرسول الله يقينا قاد الله على لى لى في غمبري والله يعلم الله ابو يقي انك لرسول شيقن انت الله في غمبري والله الله يجد بيانك إن المنافقين لا كاذبون يقينا المنافقان دروا وينكدي قول دا غيره جمله غلطت انك لرسول الله غلط انا نا نا خبره سیده خو انجا زرنه نو <ناس> ایخا لذکا اللہ وجده خبره ٹھیک تا خو پا درو گئی ویوی لذکا اللہ وجده درو جندی اتخذونی ولی دی ایماناو پا القسمنا جنلتن دوان سبیل اللہ د الله <سؤال> دلار نه ان انسا ما قانوی عملون یکن انبدغ چې دا کوي غکه دا انو یقیند عملويمان رالو فقب بیا ان کاروړ ف تو بیاله قلو به هم اور وللوشي دد پهو په هم لا ی پول بد نه پوهږي داره ته هم کله چې تودي توجب که ابه هم خیان تا له باړ دد و وجودونه دد و قولو ک جریدي خبري اولا که جسمی خفاٹتی ایسی سلیوی جمع ورتکتی او خبری سورا خوری دی بغیر د قسم نادو خبری نکی سلیوی جمع ده ده ری ده او جه دن نیو گو ری کہ اننا هم گو ہے که جدائی خوش مولبین شن دی دا تاکی اکلی شوی دی دیوال تا لکوٹی نه بار رو بازی کار نکی دیوال تا بارانو می تیکی دی یا سمونا دی گمان کئی کلی سوائی حت انداری چگی علی ایم پا دی در پوکتی چرتا قرآن زمان بارا هم العدوو دا خو دشمنام دی فحذرهم سان ساته د دینا قاتلهم اللہ تبا دیلر اللہ ان لا يؤفکون سننگی حقرزو لیش دا حقنا و اذا قیل لهم کلچه و لیش دیتا تعالو راشی یستافر چې بخنه بخنو غالی تاسو لرا سوک رسول اللہ ادالا پیغمبر لوو وعلا ادائی ارو اوسا اقبل سر و نداسی خمان با دا دا نبخنی غالی دا ورآیتا هم تبا گوری دی لرا یا سدونا چه منکی که دی ماننا و خلق ملکی وهم استقبرون حالنا چه دی لوی که سواون برا برابر دی علیم پا دی استغفرتا لهم بخنق اختلسا دی لرا ام لم تستغفر لهم یا نبخنق اختلسا دی لرا لئی آفر الله لهم چاری بخننک اللہ دیتا ان اللہ دی شکر لها یا دل قوم الفاسقین توفیق نور که خلق و کافر فاسقانو تا همو اللزین دا يقول دا کوي علامه عند رسول الله چې دا الله پیغمبر سره صحابه دي دا سلام حتى ينفوا ترني پور چې د تاس پیغمبر نه نو ډای په مبارکوي چې او تختیخه تاس نشه بشی دو پدای پریری اخیته ولا خلقت دای وي اوس باه لکه د دې مدرسه باندې تو ورکا نه دای را اډید زکو ااڈیٹ والا سکوم اینا بندیشی خرچہ والا ورکای نا نا ساڈیٹ سا والا کائی او زندق اللہ بلکا ها وللہ خزائر السماوات والا اردو وقتی ن ن نور خلق اللہ انداد تتیار کی اور خاص الله لگا خزانی راس مانونو دزمکو دی ولیکن المنافقین لیکن المنافقان لا يفقون لپوئی يقولون لا دوي عبد الله بن ابي وي كذا مدينه تا دلم ودا اسفقو ذليل بت ابياس محمد صلى الله عليه وسلم اسفقوي اذا ما په دوړای باندې مشوي وي مثال دي اول به لوي يا دوړای به ورګه پپا پتا کوي يقولون ويدي لا ان رجانا كما واپسو الى المدينه مدينه لا يخرجنا الاعز خا مخو باسبه با سوقه اغه عزت من چه منگیو منها دا مدینینا الازال لاغا دیر سپک لرا چه پیغمبر او صحابه یو صحابی دا واو ری دا پیغمبر علی اسلام تهیره ویسه ما پخ پلو گو گو گو گو دیلی چه دایوی دی عبدالله اونیو بایی راو گو گفتو اما نافقان وسای چه سیبداد مدینی محضس سره دی اگوی سما پا لا قسم د کماوی دی کماوی دی خواه آغا صحابی ملامتا شو اخوی ابدا یا تون سور پیغمبر اسلام او صحابي ته راځه ستاسو په یو خله بیان کرامه ته خل او ولكن المنافقين لكن المنافق لا يفقه النبوئي يقول ها ولله العزة لله لا لرا ولرسوله لا لا يغمبر لرا وللمؤمنين مؤمنان لرا ولكن المنافقين لا يعلمون لكن المنافق لا يفقه النبوئي يا الذين آمنوا اؤمنتم قالوا نعم قالوا لا تؤلئكم قافل ذلك الكتاب اسرا ابوالكم مال الاستاس ولا اولادكم نبج استاس على ذكر لا يد الله الكتاب لا عن ذکر اللہ دا اللہ دا دیننا عن ذکر اللہ دا اللہ دا یادولنا ومن یفعال ذالکا چاجد اکاروکا فولائکا همو الخاسرون داگا دا دا دا خلق دیتاوانیان وحالفی کو خر چکی ممہ رزقناکم داغنه چې مادر کریتاستا من قبل ایئتی احداکم الموتو ماکی دا دینا چی راشی اوستازو تا مارگو قرآن سوئی ماکی دا مارگ نا خر چکی ادیسوئی چیزو محسن د سلور می خو خیرات پد کلم ما پڅی کای اي شم پالکا فال مالله د لاسنوردي پټه وه د خاص صابون راړي چې ونه شرمای اما خوي دې بخماخ کای خوایې په ژوندونی ورکا وې په ژوندونی په خپل لا کې ورکا ځای درته معلوم دی ماقوله ده کار د دې موري مال دې ورغوي سلور ختي او جومي ته د شیخ ان بيجي خيور تل اده قرآن ویلئی اده داستی اصلاح شاگر دی اوی پریده چیدی او او داست شای جو ما سلوی اختید کلیزا با گوله نو خورای اده که خیرات کهی اده نو او کتا پویگه چه دا دا دا دا دا دا دا جو ماش او دا سلوی اختیده او دا کال لی لو کدی او خوال انو نارواکای بیداد تی لو کسو که اجمیس الویختای بدلی کری اپا اراده دیدی چې چیز ما ملیتا ثواب و رسی ادخواید پاریکومنو بیعی خوری فیاقولو فسوائی دی ربی زماربا لولا اخر تنی تازولی نرست کولم الا اجل قریبیم اغنیتین ازدیتا فا صدقا چمال خیراتو فصدقات ماخراتنا كلوه واكم من الصالحين اويز دي كانونا فصدقات ما صد دين تصديق كلوه واكم من الصالحين اويز تاب دارونا ولن يؤخر الله شر المستنرسو كي الله نفس اليو نفسرا اذا جاء اجلها كلا شراشين كداغو والله خبير بما تعملون الله پويږي پاو چې تاسو کوي سوره تغاب 48 صورت په ترتیب کې سورہ منافقین پسی آو په نزول کې 108 نمبر سورته او رستو د چانه 108 نمبر سورته خان زه ته بولم او رستو دی د سورہ تحریم نا لا له ګرسته یو که واخلګ دی ها او افریته کیږي او شیخ کارا ته اه همته په دې کار کې چې موږ د آبګابو مېمان دا او کله دا ایمان راړل د سوره تابن د سوره تقابن داوا بشارت د سنور خبرو دا خبره مکووي اصول بیانای توحید رسالات اخرات صدقات ماقبل سرے رب ترغیب قتال تا وانفاف تا کی صورت کې او دلته ترغیب توحید تا بسم الله الرحمن الرحیم خ بد د د الله چېامېو قاذ ب را کوون ک دی شوور کوو پهصورور تقابلون کې دص الله پا بیان الله دره ماغااف سماواې چې براسمانو کدي وماغا ف ارې چې لاندې پسکهې دي لهملکو اغ ب چا ده و الحمددو اغل رست نه دي اوله کل شو قدرغله پارشي طاق لرون ک دی او ل الله غذا خل کوم چېغ اغ تاسو پیدا کئ فیل کوم لنظرې پتاسو کې کاپ اون کي دي او ميلکم مؤمن عاوزني پیدای کړی نو سو کي کافر پیدا کړی سو کي دېما مالا دا دا تاسو ته پیدا کړی روزلې په تاسو کې کافر شو کوفر وکاو او زلې په تاسو کې مؤمن شو ایمان راړو والله ما تعملون بسير الله پاږي چې تاسو کوي له دن کې خلق السماوات والارضا هغه پیدا کړی آسمانونو او زمکي بالحق الپارده کار کول او د حق توحید او صورکم شکل له در کړی تاسو تاسو سره صورکم هغه کې تکري تاسو شکلونه او الی المسویر خاصه ته واپس کېدلې يعلمو پیږي ما چې براسمه لو کدي مغ چې پمګ کدي وي علممو پوهږي ما پاغې تو سرروونه چې تاسو پټوي و ماتونلو اوپغې چکاره کوي والله علیمون بهذاې سوررو الله پوهږي په خادارو نوسیلو علم یاد کوم اله در راغلی تااسته للهلهګفرو خبر دا خلکو چې کافرو بل قبلو د پخوانه فضاله غی ووسکهه وباله امر انجام د خبل کاره له ذاب ل نیم غ ل راذاب درنا کوو کدا عذاب بأنه یقنان شانداره کانت تأثیهم غوچ راکل البدائیتا رسولهم انبیاد دی بالبیلاتی پخکاراو دلائلو فقالو دی بووی ابا شرون آئی بانی آدم یه دوننا هدایت کئی منتا فکفرو انکاروکو وطولو الله بے فرواده دا غینا والله الله پاک غنیو بے فرواده حمیصタイル شویری زعم الذین کفروا خیال ته یا خلق چې کافراندی الله یباسو پدې خبره چې دې به دوباره پورته شي قل تور توایا بلاولنا وربی سماجی قسمی پخبل رب الله پخبل ځان قسم خری لا تبااصلنا خامه تاسوپورته کو شي پقیامت کې فله تلببع النا دا به قبلله شي تاسو بما ملتون تاغ کارونو چې تاسوکرري دويا کې وسکه دا جباره جودون على الله صير الله تااساند فامو بالله ایمان را پ الله داغ پهیوالي وررسونه او ایمان را داغپ غمبر وال قران نور دی انزل اچ منرا لی گله والله الله بما تعملونه، الله تعالی چ تازه کوی خبر خبیر خبردار دی یوم تاغرز یجمعکم چا بچم کتابسو یومل جمعی پروز د جمع کولو ذالک دا یوم التغابله روز د نقصان خاره کی دو د یوبل تا تغاب النقصان توی پته به ولگی چې ما کم نقصان کړی دی دو وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ چاہتی ایمان را لپا اللہ وَيَا صالحًا، او کار کی موافق تَسُنْلَدْ لو کافر علی اور جیب اللہ داغنا سیادی گناون داغو و ادخلون انبا سی باغ لرا وجنات البغلوتا من بیگی بین تحتها لانید اول داغنا الانار و ل خالیدین فی عذاب ام شی باکی ابدا نمشا ذالک الفوز العظیم دا کامیاب لو یدا دا سیری پیشار تو یرا و الذین کفروا اخل کو چینکارو کد اللہ دے توحید نا اللہ دے پیغمبرانو دا قیامت نا و کذبوا بیااتنا و درو جلوال کو زمن آیات ولایکداه خلک اصحاب النار او ور ولدی خالدین فیها دایما باغی که و او به سلم مسیر بده زایره ګرځیدو چې دوزاخ ته ما اصحاب مصیبتن نرسېږي س مبت الله بزنن الله مگر حکم د الله وماؤ من بال الله چا چې ما را پله ی د قبا ا هدات کو خفر زته والله بكلشيليم الله برشي پوهوا الله تعدارو ک د الله وا او رسله تع بداریو کې دغه لي شپ غبر ف انتهلهتون ک تاز مخواړو فما على رسنا یېديزما په في غبر پیغمبر لګي شوي البغ مبين ررسختکاره مسلا د التوحيدو. الله الله لا الہ الا ہو نشت حق دار دا بند گئے سیوا الله غدا والا اللہ خاص پا اللہ فلی توکلی المؤمنون نسان دیو اس پاری مومنانو یا ایو اللذین آمنو او دی ایمان خاوندانو اینا من ازواجکم یقینن زنید بی بیانو استاسونا و اولادکم زنید بچی استاسونا آدوان دشمنی کون کی دلکون استاسو فاہ ضروہم نسان تیو ساتای با دی قضا دی با دی اللہ دن تا پیغمبر طریقی مکه و ناس پکیو و این تعفو که تاسو ورطا مافیو کرا و تاسبهو تاسو مقوانو دا غید بدو ردونا و تافیرو تاسو ورطا بخنو کرا فا الله غفور و لحیم و شکر اللہ بخون که مهربان دے اینلما معالکم یقینا مالو نستاسو فا اولادو کنستاسو بجی خلق فتنتون دا خوازم اقتدال اللہ طرف نتاسو دا پارا والله والله عنده دا غصر عجر و عظیم ثواب لوی دے خقل الله او ری ک اللهنا ما ت تو سووبورو چېستاسو وسرې وسم اوواور خبره د اللهعادتی او تعداریو کید الله د پخر فيق خرج ک الله پهدين خیرلي الف کو وي ب دا خرج کوول غورستاسو د پااره ومنیووق شو ح سوک چې سا ش نفسنا سو که ساتله شه شمتیا د خپل نفس نه فوعلیکوم المفلحون داغه خلق دی کامیابیدونکي ان تقر الله کتا سو قرض ورکې الله تا قرض الحسن قرض خیرستا د سرت اخلاص او بیریه یضاعفه د چن کوي باغی لړا ال الله لكم تاسره بارا وياكر لكم بخنبو کساز دوغنا اولو والله شكورن الله بخن کې الله شکرګزار دي الله قدر دانو قبل اون کې حليم صبر ناگ دي عالم الغيبي اغبو ييږي پپټو وا شاله پخارا العزيز الحكيم غزور روح حکمت وعلى ذاته وانکه بسکو سوره الطارق سوره طه بول پسې پهل 60 پینزم شپیتم نمبر سورت تے سورت تلاک پلوزول کی سورت تغابل پسی پین ساٹھ نمبر سورت تے پینزم شپیتم سورت تلاک پلوزول کی یوکم سل نمبر سورت تے پس دا سورت علی چپاہی کی انتظام رازی مخی صورت سرا عربتو پا اغا صورت کی بیانو د امور انتظامیاؤ نو دا صورت په آخر کې ہم دے خلاصا دو بابونو کې ایڈنبنے دا اٹھ او دو ام دا تر آخیرا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د دا الله تاسې الله الرحمان الرحیم جابه او خاصه ربانه ای کول کې ده شروع کو په طلاق کې یا ایها النبی او دال پیغمبرا ثوا یقبلوا وبتیالوتا اذا طلقتم الولصا کلا چې تاسو اراده وکئ د طلاق ورکو او خپل خوځو تا فتلقوهن لا تاسو طلاق ورکو او خپل خوځو تا لعدتهن مخکې د عده تیرو له داینه لعدتهن مخکې دغه وخت د عده داینه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په لیس باندې عده زنانه او حیض دی لو ذا تلاق ورقول <سؤال> زمانه کما دا طهر پاکواله لو پاکواله کیو لا طلاق ور کوي تا سنت طریقه دغه لو ورپسي وبادر حيزون راشل و احصل عداش بارو عدت لرا واتق الله يريګي دا الله لا ربكم کستاس پالل کې دي لا تخرجوه لا تاسو باسي دي خذلرا بم بو لا د کورلو wala ya khrujna aulad agha pa khpala uzi da khpalo korul na masala dadaj kala qaul khazil talaq war ki uzi de khazil kam kor wo ya kala war tawarkele da pa gi ki quran pe salada cha kala pakeda iddat 3 kilo biabazi zawaj ta bal ke musalmanan la quran la khabar nadi allo talaq war ki no kor ke pri di دا دا قران د احکامو نه خلاف نه دا په دغه کور کې عیدت 13 کې د طلاق او نه ماکه دې له قانون کوم ورکه دا په خپلواته یم لوزي الا ان یاتی لنا مگر دا قرات له کی خزی بے فاحشاتل ففاحشه سرا مبینت نحکارا سرا کارا فاحشاو کی خلی بدی عورت بد پیوي لو بیا نو, نو خیر ده او یاداله چې سینه ای نو د حد دا پارا نافذ کول او د پارا به استېشي آیا د خاول مور خپل رونا کویل دي تنګای لو بیا خیر ده اسی ودانوزی وتلک حدود الله دا پولی د الله دي او مې یتعد حدود الله چا چ تیروالیو کو د پلو د الله نه فقد زلم نفسو یقینا غزیاته او په خپل زانو لا تدرينا پوې کی دالاصو لا الله لا تدري تنا پوېګي لا الله چې شاید چې الله يحدثو پیدا کی بعد ازالیکا پس دې لا ابرنکار سبت لب یو طلاق دی ورکلې ادوی ورکلې دي او داګې لروستو قضا قاول بیا یو بل ترجو کوي انور بیا قضا کا فائدات کې دال نو ترجو کا خو یو طلاقی یا دوی په دا بالاغله کله جوورسیېږې داښځې من نه ډزد شي اجلنا خوننیډوته چې درې خیزونه دي فانې کو نه تاسو بې کوې دای لره پهنی کا بمارووف په شري طرریق سره او فارې کو نه یا بیالی کوي دای بی له بمارووف په شري تریخې سرهې خطب شو روجوور طب طلب کوي زالی العدل قوالدان د انصافو دو غوال انصاف والا بالکل استاد سنا واقع مشاهدا ای گواهُو ادا کای گواہی لله د خدای لپاره ذلک دا بیان تیرش وتا استوام یو از به نسیت ور کولی فد سرا بل اغه چاته کاله یؤمن بالله چا ایباد رانی پالا ویو بالاخره پروز رستلا لا حکمنا الله بهلالو توي وttaقلله يَتَّقِ کلهلو يريgi دله پهqa عbaluki ي جله اوza اغlara با ج سدهto وyar suqu qurabporki دtta من xsu د غzaنا لا يtaاسib جاada daga quرا loخلك د da غzaنا وbaka ارسعول کې د خپل حکم له خپل زاېتا قال جعل الله يقینا الله ګرزول دي له هر شي او شي دره قدرن اندازا اې د پاره وقت مقرره ولداځه کړی دا اغه زلاله جا غید حزن له وبې دی د ډېرې ګډای والد وجلا او یادا چې بلوغ ته نه در رسیدلی او د شي د قاون ولا طلاق ورکلو ولا اې هغه قضې يا إسناك يا غينا وميدة دي من الحيزي دراتلو درحيزنا من لسائكم نبي بيانو استاسنا إلي ارتبتم كتاسو شك كوي فعدتهم لنعدت دغزنا له ثلاثة أشهرين درمي عاشتي دي كما زنانك يا حيزي درازي خاون ولا تلاقور كدرمي عاشتي واللائي او آغزنا لا لم يحظ چنا غي حيز رازينا نعمال غدا اب اور پیار واځه کړي لا خاول ولا طلاق ورکړه خاول وسره لاوشو لو سوي لدې عیدت په دریم یاشتي واولات الاحبال قوندالي د ابي دلو اجله الله لیټه د لیټه دې د عیدت اي ضانا چرار دي حمله الله خپل حمل لرا کومه زلاله چوبې دواري خاول ولا طلاق ورکي آئے عیدت پسخت بیږي چې بچې راي ومن يتق الله سوخيري له الله لنا يجعل له بقدره الله غلرا بالابري دكار داغنا يسرا سانتي ذلك ذاتير شيح حكم امر الله حكم الله له ان صلهه عليه گله دي دلر اليكم تاسطا ومن يتق الله سوخيري له الله لنا يوكفر عظب اولو بکې لوغ له اجرن صاب خله تلا وررکوص کمم ځای و کمم کور کې چې داوه اس کې نو نه او سوي دښځ له ایا معله داله چې نک د کوو کور به ورکه سکان کمځای چې تاسوو سې کوي میوج د کوم د طاقت ماسب ستاسو نارینا خاون دا به خ له ړړایي جاما او کور لخپل واسه مناسب تخپل یو کپکرای یو کپفقیرای ولا تضاروهن لا تاسو زرار مور کوي دې خزته ایتو ضيقو علیه الا د دې لپاره چې تقواله را ولې تاسو په دای وي الكل کوی داخره اولات حبل الخوالدانه د عبیدو الطلاقونه ورګی فانفقوا علیهن لا خرجکوی پدای حتا یضا لا تر پوری چرالی دې حَبْلَهُ النَّا خَبُلُهُ بَيْدُو بساله دادان دا یو اغا زنانه ده چی خواهون تی برشی نو داغی خرچا دا عدد پا خواهون نشتی زکا غی بیراز کیسا دنو ابلاغ زنانه ده چی خواهون طلاق ور کردی نو پا دا داغی زنانه خرچا پا خواهون ده امیدوارا وا نو چی امیدی را عدد ختم شو اوست دین رستو بچه ری کچر دا ولا پای ورکی انو خاون با پی خرچه که نو ورکی عیدت تا دی ختم دی پا خاون دی خرچه نیشتی فا این اربان لکم کداخل دی پای ورکی تاسو لرا فا اتو هنلا ورکی دیتا اجور و... هنلا مزدوری دا دی وقتا میرو بای لکم امشورک وی پمیان ستاسو کې مل معروب دا شریعت تری خی مطابق کو. وینتا سرتم اگتاس یو بل تنگوائی خزا خاون تنگوائی چیز خواستی طلاق شویم او خاون خزا تنگوائی فسا ترتیعو له اخرا زرد چه پای باور کی سینا باور کی نغا بچیتا بلزنانا لی حلف خرکتیو کی زو ساتیل خاون دتوان ساتی من ساتیه دخ پلتوان مناسب ومن قدره علی رزقو آغا سوک چه تنگ شوی پاگوان ده خوراک داغو فلی حلف کی بمادرینا آتا اللہ چور کړه د لا یو کلف اللهو بوج نه چ الله لفظ الصل پیو لفظ الا باب اگر بوج آتا چور کړه د الله دین ارستا سورہ چې دکې تواده غي مناسب خرچه دی کایو سيجعل الله ذرد چوبغت الله بعد اسرل پس تنگ سیا بالیلا یوسرا اسالتیه و جایب مل قریۃ التخفیف دنیاوی اذا کاب حکام نبنی اللہ پی عذاب را ونی ڈیر دکلو نا عطت سرکشی کری دا عمر ربی ها دا حکم نقبل ربنا ورسولی د دا پیغبران دا الله نا فحاسب لہا حساب کرنے من دا گکنی والا اوسرا حسابا شدیدن حساب ساکتو وعذب لہا عذاب ورکنے من اگیتا عذابا نکرا عذاب ناشنا فضاقت اسک دا گکنی وبال ابريا سزا د خپل کار وکاله عاقبت ابريا خسرا او د پنجاب د کار د داخلي تاواد عبد الله لو عذاب شديدا ناخيرت سزا کار کړه د الله د عذاب سخت فتق الله اوړي ګیل الله نا يا اولل او خواندال داخلو الذين ابلوا اغا قلب چی باد راول قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ يَقِينًا عَلَى غَرِيدَةِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ تَأْتِي ذِكْرُ الْقُرْآنِ فَ رَسُولَات أَغَذِ کرسدے رسول ان رسولو چار د رسول سره یتلو علیکم لولباغه پتاسو آیات الله حكم من الله مبينات ذېره پارچو باسي اخلقنا رچي مار راوړې ده وامیره صالحات یو کارونه کي موافق د صلاتو رسول باسي بل الظلمات يترونا الى النور لاتا چې باندې راوړ او باله صالحه کي راغته بیا د کوم ځای له تیری دي اخو صد نه نه جعلت پکې نه پوي نه پوي ورته معلوم انو اللہ ورطخ پل قرآن خیئے او دا اللہ پیغمبر ورطخی دا شکوک و شفات الحبار رہوزی راناتا نورتا وما یؤمن باللہ چاچی مان را لپا اللہ ویعمال صالحان <سؤال> وکار کوي موافق د سلناتا یہ یاد کی بشارت تے زیرے یدخلون ان بباسی اللہ غلرا جھنات الباغنو تا تجریجی بریگی ان تحت حالان دی دونو دا گینا الانارو ولی خالیدی لبیہ بے شبے دی پائکه ابدنہ بے شا قد احسن الله یقینا خاستکڑے دل اللہ تعالی له دلرا اریس القراۃ الله الذی الله غزاد تہ خلق سبا سبوات کیا غپی دا کڑی دی و اسماء اللہ ومن الارض پی دا کڑی دی زمکه بس اللہ اللہ پشان دا اسمانلو حدیث د جوبی پر ازما بیان کیوی کچا یول شمکا دی یو کاس لاندekra نو پرواز د قیامت په دغه لاندیکول کوتا داوز بکو وګایو توق جوړ کړی شو دغه غاری تبو واجول شي دا حدیث دا صفه معلومه شو اچه سمکيو موودی بعض مفسرین وایي چې دینه بالا او پړیا زوبې بارا دی په شوي سمکيو م الله دا وسی پیدا کړی دی یا تنزل الامر راQtGui کې حکم د الله بیناولنا پمیان ځاسمان لوکي طالبو دې ته د پالچتا سو پوې شي الله الله علا کل شی ان قدير يقنا الله پارشي طاقت لرول کېله اپ دې پوې وان الله يقنا الله قد احاطه يقنا دراګر کړه دې بكل ان اريوشه علم پخپل علم دې لا الله د جول قدرتول دي یو د چ پارشي قدير دي ادو چې چه فارشیز عالیم او خبیر ده سوره طلاق دا اللہ پا فضل و حسان سر اخلاص شو ورپسی سوره تحریم ده دا پا ترتیب کې چیانسا اٹش پکش پیتم نمبر سورت ته آو پا نزول کی ایک نمبر سورت ته دا سوره حجرات نا رست ده داود صورت صدا حقوق حقوق زوجیتو چې وادد یوکو د هغه پتا باندې حقوق دي ښا بیا به ادا طلاق کې د قرآنای حکمونه بیان شو ال دلتا دخذ دخاون حقوق لا بیانې په له خبر والدې صورت راغه راول کې او مشتمیل له شان نزول الله جه دا صورت نازل کاو نو سبب سو پیغمبر اسلام نه بی بیا نیوی نمازیګر نه نمازی ورستو نمازی فدغفل کورونو ګرځیدو تفوس به کاو ست ضرورت ته سپکار دی سه حالت کې زهل بنت جاحش رضی الله تعالی عنها سورہ احزاب کې داږي دي کا تیر شه او پیغمبر علی السلام سره زبنگ تاسو بوردا راګه سره لړو او جبیل می پېسکاو لس دې ورلا وکړه حضرت حفصه او عائشه رضی الله تعالی عنها رب توبهم یو بل سره خبري کنا ردی نو سلام وکړه چې پیغمبر کله راشي کما کر راغې او کتا کر اے حبسي نو دا خبره ورته کای چې کہ ستانا د مغافر و بوی سي مغافر دایو بوټره تور مچای پکینی اغه لن غبیل جوړای ناوی کی بوی نو پیغمبر علی اسلام با بوئی نگانو. را نا کار بوی خوخ نه غنو حضرت حبسي رضی الله تعالی راغې استاید خلینو کو صد مغافر و بوی راضی بما خو ندې وړی غبیل میسکلړین ادا و دا غیب مو چايبا پيلاته پیغمبر علي سلام وي قسم دي کما بیا اوس کو قسم يخور و دا ورتوي نور زنانو ته نه وای بلو ته دغه خبره نه کای ناغه لدا عائشه رضی الله تعالی او دا غی خو مرګرتیا وا ناغه ته وی چې دره سکاردي و دایاتونا الله راولې گل ندا دا احکام په کې الله بیان بسم الله الرحمن الرحیم خاص به انداد دلوم ده الله چا میو خاص می ربانه ای کول کده شروع کو پسوره تحریم کې یا ایو النبیو اے دا الله پیغمبره لمه تحرم او ته له حرامه ما هغه احل الله هغه شیزونه چې روا کړی دی الله لک تعالی را مساله باندې زال بویا گئی حلال شه دی پزاند حرام کو و دا حرام نده و کداغین رستو دی مستعمل کو و دا حرامون قسم دی بیا با کفارا ورکای بیا با کفارا ورکای سنگ زمنستاس و خلق تی زنانه دی نا یو بلکر لرشی یاراشی علیکن نا چه اوز که حرام رستی اغا مجبور کی اغا پی اوز که دا قسم خوڑلی و دی با دی, دی کفارا ورکای زنانه کورونو تنرشی شربت په لوکی یا ورته ډوډای کی, کی دی هغه حرام هغه نه روستو مجبوره کی وی نه ورته و کی وی خوري ردابه کفاره ور کوي ښه په دې مطلب پوې کلی یې پویا حرام بو یا وې اوګډو ما وای بس نشتم نو کې مجبورې کله وکړه اوس کا فدا حرام کدا دې لفظ نه تا روستو را قسم دې رازابا کفاره ورकाइلو ترې نو موندلې چې په دې نو ماز کاواته نو چې اوس د اخلا ده حکم نزان سوري غار کې دی راي پر شاره نه نو دا چې باینو د دې کفاره به یو ورکی ښا يا ايو النبيو اې د لا پیغمبره لمتحرمه ولتحرامه ما غ احل الله لك چې راوخړی الله تب تغیت لټای برباد ازواج کا خوشال کله خپل بیبیانو والله غفور رحیم جاز کار خپل بیبی خوشال پکار دي لاله چې سود بوتلاته ازان لري ګورډا جوړ کړي نبار خبرې کوي نکور نا نا خبرې کاه آی او سړی ګورډا خواځا کړي واه رونداري کړي واه بغل نه واستو عاشر زماله ير دې وخزیر کی طالب ویلای کی کتاب کې حواله مراح الارواح ورته وی دا تسرګي دی رور خو به خندا کولا ته دا راز نه والله غفور رحیم ا دې پکی وای وای تاسو پکی دا خبرې کوي دا خبرې پکی خیل کوټي سړی حساس او بشات تازه شي خیالات بدل شي او ګلا دا مون مشایخ وبلا کول او سم مدرسو تلر کې ټول د فلم کې وي آو واو والله قدير رحيم الله بخون کے مہربان دے حد فرض الله يقن المقرر کڑی دے الله لكم تحصلہ تحلت اعمالکم پرالستل د سو گاندلو استازو الیک سو گان پس پرانستایشی چہ قسم د مات کا کفارہ ورکړو فل خبره پوری گئی او کفارہ تا سورہ مائده کی وی لری غلام ازادون یا لسو کسانو تا دو وقتا نوڑای ورکول غریبانانو تا ایا جامع ورکول پا دا غدریو که تا تا اختیار ده او که وسط نرسی بیا با روجو تا علا غیرازی بیا با دره راجی پر لپسی روجی نوی دا ایو لنبای پا روجو ورشی دا خصو دا ذاته ده ایو روجو سراده دی گلا آنو دیو ایزو با روجیم لچی مالداری نو بیا با دا غا که واللہو غفو واللہو الله ستازه سنبالون کې ده او هو العلیم الحکیم ادا غلا په حکمت پال ذات ته او اذ اثر النبیو کلا چې په خبره خپل پیغمبر اله باز ازواجی زنو باسي بیا نو خپلتا حدیثا خبره ورته دا خبره به بیا حبسی بل چاتنه که فلما نبات هر کلا چې خبر ورکو به په دا خبري وزار الله او کار کلا دا خبر لره الله على <العليق> اي خپل پیغمبر تا استادي بيبي خو اسا خبره کړيده قرانه پیر اولهګ عرف بعده پیغمبر عليه السلام او دن دا خپل بيبي تا زني خبره چې د دې دا و ارادو مخي والو ان بازند زلنا سو مطلب وینزورلا دا پیغمبر خو اخلاقو پکار خداو کنه چې زورلې وي چې تا ما ویره تا خبره کوله نه نه تا ورته وي صرف زما خبره تا په لانا تا کړيده لو ارذ باز مطلب سو دی پسی زور نه پکاروا بل زور دا مطلب دی ښا فلمما نبئا هر کلا چې پیغمبر علی سلام خبر کړه بل قضا به په دې خپل راس کارا کولو چې تا زما خبره خړې را قالت او یغي من کا چا خبر کړي تو هاذا پدي خبره تا چا ویل او ما پټاږي تویدو سم مطلب صحابیا تو عقیدہ دا پیغمبر په پټونه پوې پوښي ایو ورته وې چې خاطر په پټه پوېږي نن ته چا خبر کړي پدې ځای پوېږي کنا دا چې د دې زمانی په سی وې څه پوېږي لا غو ورته وې ته چا لوې لري مولي زه کته خو په ل پټه پوېږي نا په پټه خو ولا پوېږي را جواب ورکړي قال اوې پیغمبر علي السلام نبئ ان يل خبر کړه دې مال هغه ذات چې هغه پویا خبردار دي ما ته هغه وحي کړی دا ان توبہ ک تاسو دو دواله توبو باسي رضا توبہ استل تاسو در افکار دي ال الله الله تا اولی فقط سوغت یقینن جوړ دي قلوب کو مست تاسو دوارو شنو نا توبہ ت تیار دي دانه چی کاګ دي تیار دي وان تا ظاهرا ک تاسو دله بازی کوي علیه پتو دماړي پیغمبر پر سر رزت کوي ډله کوي فإِنَّ اللَّهَ يَقِنُّ اللَّهَ مَوْلَاهُ کارساز نده دے وجبری فإِنَّ اللَّهَ يَقِنُّ اللَّهَ هوا د الله مَوْلَاهُ دوست ده دے وجبريلو جبرائيل عليه السلامي دوست دي او صالح المؤمنين او دوستي د پیغمبر اغان اېقال مؤمنان والملائکۃ فرشتي بعد ذالکا پښته دينا زوير امداد کوي ان اس ربوہ امید چرابد پیغمبر ان تلقا قلنا کطلاق در کی تاس تا ایوبدلہو په بدل کی بور کی دتا ازواجن خذ خیرن بهتر بالکل استاسرا مسلمات تابیداری ک اون کی بئی مؤمنات ایمان راڑ اون کی بئی مسلمات اسلام راڑ اون کی بئی ایمان راڑ اون کی بئی خالتا تن تابیداری ک اون کی بئی آبيداتن عبادت کون کی بئی صائحاتن روجی نیول کی بئی صحیحباتن کونڈی بئی وا ابکارا پیغلی جنہ گای یا ای ولذینا آمنو لوړیا گای څه وی چمنګه مخالفت کورنا پیغمبر د بیبیانو نه بهتری بیبیانی نشته اوم دغه ټکی نه پیغمبر ایله طلاق نه دی ور کړی یا ای ولذینا آمنو او دی مال خوندانو او اساتای الفساکم فلزانو وعلیکم فلبالباج لارند اورلا وقود الناس شي خشاک داغي و خلتی والحجاره تو گڈی بئی علیہ ملائکۃن باغی سو کیدارانی دی فرشتي غلاذن سختی شدا غلاذن بدخویا خوید دی ډیر سختي شداد الصلختی کون کړي لا یاسون الله نا فرمانی نکید الله ما امرهم داغه چ الله ورته وی و يفعلون کای ما غ یومرون جو ورته حکم کولشی یا ایو الذین کافرو ایکادرانو تمام قران کې دا خطاب د کافرو ته یا ایو الذین کفروا ناسې فوجي اقول یا ایها الکافرون دا یې دمشل لا تعتذروا الیوم تاسوبانی ما کوین الردی انما تجزاون یقینا بندہ سزا درکولشی تاستا ما کنتم تعملون دا چی تاسوکول یا ایو الذین عملو او د ایمان خاللالو توبو توبا وواسا إلى الله الله تا داسي توبا توبتا داسي توبا نسوحا چه خالصنا اخلق وي نسوحا وي يو سرئو سبت اخلاقي فروا را گرشيو راغتو ننا سرئسلو خالص توبا عصا ربكم نزده ديك استاسو ربو يكفر عنكم قريج استاسونا سيئاتكم گناونا استاسو خلکوم ننبا تاسو له جهنا تیل باغونوته تجری چې بږ من تَحْتِ سَلُورْ قِسْمَ وَلَي. دَ دَ ت حالان ل دوو داغې نه اناارو سور قسمهوللی یو ما پاغ لا یق الله او نبيية چې نره سو الله خپل پې غمبر له وال الذينا خلکو لله عملو چ ما ل را وړ معاهو دغ په مګرتیا کېلوور هم ره یقولونا و ایبدی ربنا ایز من ربا اتمیم لنا پورا من لرا لورنا را زمن وافر لنا بخنو کی من تا انکا بیشکت چی علا کل شیع قدیر پارشیز کې لرنکے لجهاد مسلا یا ایوہن نبیو ایداللہ پی غمبرا جہاید الکنفارا جہادو کد کافرو سر پتورا والمنافقینو جہادو کد منافقانو سر پخلے واغلوز علیہم سخش هم و مقواہم سایدو سیدو دائی جہنم دو زاختے و بئسل مسویر بدد زاید گرزیدو چی دو زاختے ندرہو کسمو زناناؤو مثالو نورکی دسالورو رشتہ سریتا فائدہ نرا سیچ ایمان پکی نیخاک مثال الذرا بالاو بیان کړی دی الله مثال مثال الذين كفروا اخر کو ته کافر دي دا جاء امراه لوح دخلت نوح عليه السلام و امراه لوث او دخلت لوث عليه السلام لوح عليه السلام خزم کافر او لوث عليه السلام خزم کافر انا پیغمبرانو بي بی بيان وي هغه وقكي نکا کې د وسره كانتا د اډواړه تحت عذينه لاندې د دو بنديګانو ایلائی پو نکاکیوی. من عبادنا دا بندگانو زمننا دا اسی بندگان صالحای نیچنیکانو فخانتاو ما اگه دوارو خزو خیانتو کدی دوارو سراخ فلو خاندانو سراخ دا بیاد ساتی اگه ای خیانت سو کفرو شرکو بد اخلاقی نوخا لپیغمبر بی بیانی بد اخلاقی نکل کفر کئی خو زنا نکئی کفر سرا نو مسلمان پاتې کېدل کې د دیشی خو د بد اخلاقه او زنا سره نشي کېدای ښا زنا کاري او دا تکا سری بیا خو ني ښا او کنه نو دا بیا او خو زناګاني نه دي کړی کفر یې کړی دی فلم یوغنيا نو لری نکړي د دوالو پیغمبرانو ان هما دا غفلو د دوالو خو سنا من الله د عذاب د الله نه شي المامولي وقیل او له شو ادخلا ور نونوزي تاسو دواړه النار غورتا ما داخلین سر داخلي دونکو نا بعض د پیغمبر بيبيانو لري دوزخ کا کوفر وکاو نور دو مثالونه ورکه لا مومنانوتا وضرب الله بیان الله مثل المثال للذين امنوا مؤمنانتا امراه فرعون خذيره فرعون